Smiler Rahman og Rahim i dag søndag den 2017 og vi har med vores minisager Al-Amru min herre, min munkar, inden han der ville lære hende at medde, hun er stadigvæk, og vi er stadigvæk født, og hun er stadigvæk, og ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا واصلي واسلم على خير الانام محمد ابن عبد الله عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاه ويتم التسليم يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 Vassunnet <Sulter> tal-kulle fa' من raħxidin al عليها al-mbadi, råbdu r-għallija كل wadid wa' وكل kumma maħdata' وكل umur في النار kull <Sulter> الله maħdata' منها بمنه kull <Sulter> la' timbalala, وهو على كل شيء så tror jeg, at jeg vil afslutte den med to, 3 4 gange. Men jeg kan se, at emnet er så stort, at det er svært at begrænse det, da den rummer meget. Og jeg vil ikke lave en sag, hvor man ikke tager nogle detaljer med. Da jeg er bange for, at Allah subhanahu wa ta'ala ved domme dagen vil spørge mig, hvorfor har du ikke nævnt det? Hvorfor har du ikke sagt det? Og jeg tør ikke at stå foran min skaber, subhanahu wa ta'ala, hvor jeg ikke kan påpege de her punkter. Og det er derfor, jeg vil fortsætte med at holde den, der siger, til jeg kan rumme, eller jeg kan sige til mig selv, jeg kunne ikke mere andet end at videregive de, jeg har af Så jeg håber, de er i orden mere. Og jeg håber også, at de er at vi er med dem sådan der, og så kan vi sætte den islamiske historie i bero. Jeg tror godt, at vi kan klare os uden islamiske historier, hvis vi kan lære, hvordan vi kan kalde til de gode og forbyde de dårlige. Og det er det, vi har behov for. Sidst vi slutter af, det er, at den amulubal naroff for najeranen monkader, den forøger din iman. Den får din iman til at stige, og den sletter nogle af dine sønner, fordi. Der er harmoni. Hos ahle sunnati wal jama'ah, man siger, at imanen stiger. Og når imanen stiger, så bliver sønderne, det bliver fjernet, eller de bliver slettet. Og det er altså noget, som vi er nødt til at tænke på. Fordi vi har nævnt hadithu Usama ibn Uzay, anhu arba, da han sagde, Sammehtu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, yakul. Usam ibn Zayd sæt, ja hørt Muhammed sallallahu alaihi wasallam at si. Yakulu yu ja'u bil-røjuli yawmal qiyamah, fayulqa finnar. Man kommer med en man ved dømme døgn, han ble kastet in i ilm. Må Allah subhanahu wa ta'ala, beskytt mig og beskytt jeg fra ilm. فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ Så vil hans indvald, de vil falde ud, må Allah beskylde os. فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارُ Så vil hans indvald falle ind i ilen. فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ Så vil han bevæge og gå rundt om rundt om for أهل النار عليه at æhlunna, allei! Så samling er ildens befolkning omkring ham. For jeg og låne, ej, fulæren, merske vil <middel> sige vi gæl salam Hvordan han er munkar, har du ikke været blandt dem, som kalder os til det gode og forbyder os fra de dårlige? det den slet ikke. munkar, og jeg sagde til, jer væk fra de dårlige, udførte, og hermed kan man sige, at en person skal væk med at være hyggelig. Og det har vi nævnt sidste gang. Da det er vigtigt for os, at vi påminner hinanden. Lige meget hvilken klasse af befolkning du er. Om du er alim. Eller om du er sheikh. Eller om du taler talib Eller om du er almindelig borger. Eller om du er muslim. Eller om du er muslim light eller om du er muslim nul. På alle de her stadier, der er vi nødt til at rette op til de bedre og vi er nødt til at føre vores islam til en højere stadie Det der sker med os ofte, at vi klemmer, at når vi siger noget dårligt, at se det her det er dårligt Metoden er bedst, at man gør det med respekt Lad os nu antage, du nyder din far, eller din mor, eller nogle af dine familie, ældre personer. Så siger du, de laver masser af munkar. Hvad er det, man siger ofte? Hvad raver det mig? Det kommer mig ikke ved. Hvorfor skal jeg blande mig? Det er ikke min sag. Så spørger jeg. Ha' muhammad sallallahu alaihi wasallam vis han har sidd nu spørg jeg muhammad sallallahu alaihi wasallam han var livet og han har sidd inda laver til som samtusel har sidd ha' muhammad til stil sallallahu alaihi wasallam erligt ha han hvad vis muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, inda, atisami, samtusel, ha', ha Was, yeah. sidd inda laver munka laver haram har Mohammed ligesom gået forbi ham, uden at sige noget til ham? Selvfølgelig ikke, siger en bror. Hvad siger I på Facebook? Når du kigger på Facebook, og du kan se, at der er en, der opsætter noget haram. Hvorfor siger du ikke noget til vedkommende? Hvorfor siger du ikke til vedkommende bror? Vil det ikke være bedst, at du fjerner det her? Søster, du gik med hijab. Hvorfor er du begyndt at poste dine billeder, og begyndt at tage masser af, af det her screenshot af dig selv, nærmest halvnøgn, hvor du var dækkende før i tiden? Du hævder, at du havde psykiske problemer, men hvem er det, der kan hjælpe dig andet end Allah? Så stedet for, at du viser dine psykiske traumer på Facebook, og på Instagram, og på Snapchat'en, så henvend dig til din skaber Når du udsætter dine mænd Eller når du udsætter dine kone På diverse medier Henvend dig til din rab Og snak med Allah midt om natten Er der nogen der laver qiyamul lejn med jer? Er der nogen der står midt om natten og laver dua til Allah for at få hjælp? Er der overhovedet nogen der læser Koran med khushua Uden at de har medierne ved siden af sig selv? som bliver forstyret ofte, det er vigtigt for os, at vi forstår, hvordan vi kender til de gode og forhindrer de dårlige. Man kan opnå masser af ting ved, når man kender til det gode, at få masser af læringer. Mohammed sallallahu alaihi wasallam man da'a ila huda. كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء دم سمكالة لغو هم فى دي سامة بلنين لسام دم سم فلعه هم إجيغوه سمهن كالبن تل أون أدى, أدي مستان نوسم هلس فى ديغوه دعا إلى غلالة وهم سمكالة فلق تنوى دولت حرام Bid der eller linje. Han vil få din søn, og de øvrige vil at de mister noget af de synder, som de selv har samlet. Hvad betyder det her? Det betyder, når du er med til at sprede Og hvad er når du er med til at sprede de bedste for folk. Når du får folk til at få glæde af din. Når du får mennesker til at samle sig, så de kan blive fornuftige. Når du får dine lille brugere til at være et bedre menneske. Hvordan kan man være et bedre menneske? Han er et godt menneske, mener du? Islam husk det fra mig du er et bedre menneske når du tilbyder Allah og du er et dårligt menneske når du ikke tilbyder Allah hvorfor? er kuffad ikke bedre mennesker? ikke hvis de er tilbydende for deres skaber da hver har den fænomen enten han selv er gud eller de skaber deres egen guder og tilbyder den. Men du som en muslim, hvor du gælder til vejen, så skal du få de andre med på samme spor. Jamen, er det vigtigt, at jeg får min brødre og min mor og min far og min familie på samme spor? Ja. Vil du ikke være venner sammen med dem i Janna? Kunne du ikke tænke dig, at din far kommer også ind til Janna? Kunne du ikke tænke dig, at dit barn kommer med til Janna? Vil du gerne have, at når du går ind til Jannah, så mister du din søn, så mister du din datter, så mister du din far, så mister du din søster, så mister du din familie. Og du er alene på vej ind til Jannah. Du skal ikke være egoist. Du skal ikke bare sige, jeg gider ikke høre på det her. Det her, det de ser mig ikke noget. La shaitane ikke dig. Du skal ikke blive navet af Shaitan, når du hører det her ord om genna og nej. Det er nok skræmmende. Det er det ikke. Relativiteten af livet er enten er du til genna eller til ingen. Enten er du til paradiset eller til helvede. Du kan lege med alt, hvad du vil. Og du kan gøre, hvad du vil. Og du kan sidde på Facebook og lytte, og du kan hoppe af, og du kan gå hvad som helst hen. Men du skal ved en ting. Du kommer til at nu din skaber. Og du skal stå foran din rab. Måske. Læg mærke til hvad jeg siger til dig. Måske kommer du til at stå foran din skaber. Hvorfor? Fordi en som er kære før, Han kommer ikke til at møde sin rab. Han bliver kastet ind i helvede. Hvordan? Hvordan? Hvordan? Fordi Allah vil ikke kigge på det her, som ikke har været ham tilbydende. Allah vil ikke sætte syg på den Han vil blive malækker om at kaste den ind i ilen. Allahu Akbar Så spørgsmålet er Hvor mange af de her mennesker, som du kender Som du ved noget om Som du kan redde Som du kan hjælpe Hvor mange af jer bruger medierne i form af kaldelse til Allah Stedet for at du poster din en der poster der selv og din krop, og hvor lækker du er. Poster noget islamisk, som tiltrækker folk. Poster noget, som er god Poster noget for at tiltrække. Lad være med at diskutere. Lad være med at gå i små skur og begynde at diskutere med de der idioter hele tiden. Det hjælper ikke. Få folk med på båden, at vi skal have redning. Vi skal være med i norskebs. Nu skib sejler, og hvis vi ikke nået ind i skibet, så synker vi alle sammen. Vi bor her, vi kan ikke komme nogen vej. Og vi kan, vi kan snakke om det her fra til næste år, og vi kan ikke komme ud At vi kommer til at møde døden. Næh, du og jeg kommer til at møde døden. Måske når du sover i nat. Så står du ikke op om morgenen. Er det ikke skræmmende? Seriøst? Er det ikke skræmmende, når du lægger dit hoved på puden Og du siger, Aslam, du er Jeg har lagt min krop og min sjæl og alt, hvad jeg er til Allah. Og det er ikke sikkert, at dit sjæl kommer tilbage. Er det ikke skræmmende? Er det ikke skræmmende, at når du har lagt dig på buden, at Det er ikke sikkert, når du står op, at din far er der eller din mor er der, eller din brødre er der, eller din familiemedlem er der, eller nogle af dine børn er der, er det ikke skræmmende? Burde ikke sætte noget op i hovedet på os, at vi skal ligesom være bestræbelige for, at vi kan redde dem, og redde os selv, og redde alle dem omkring os. Hvem af os har sat uret til at stå op til Fajr? Du skal ikke svare. Det er mellem dig og din rab. Hvem er jeg har været i besiddelse af? Jeg skal op til Fajr. Jeg skal op til Fajr og til Allah, mens alle sover. Jamen jeg kunne bare vække min kone. Jeg kunne vække mine børn. Jeg kunne vække min far. Jeg kunne vække min mor. Jeg kunne vække hele huset. Så vi kan tilbede Allah. Ligesom når du står op, når du skal på arbejde, klokken 7, så står du op klokken 6. Fordi du skal spise, og du skal på lokum, og du skal vaske dig, og du skal gøre af adatten. Du har travlt, og du vil gerne gøre det her ting, og du vil gerne bruge masser af tid på det. Ligesom mange kvinder, de vil gerne bruge masser af tid foran spejlet. Foundation, bondation, øh, eyeliner, jeg ved ikke hvad det hedder, alt det der. Så de kan smaske sig med alle mulige ting på deres ansigt. Du kan lige så godt hente dine spoler og så spole hendes ansigt til, så falder alt det maling. Hun bruger lang tid på det, men hun vil ikke bruge tid på at nyde til Allah og gå sujud til Allah. Hun vil gerne stå tydeligere og bruge masser af tid foran spejlet. Fordi hun vil gerne gøre sig lækker Så hun kan lave selfie Så hun kan vise sin krop Så hun kan vise sit ansigt Så folk kan se det og sige WOW Kig i spejlet Kig i spejlet, når du har fjernet alt det der mailing. Kig i spejlet, hvor mange mænd du har lukket til haram Tænk på, hvor mange mænd har trykket like Som har savlet over dit ansigt Hvad de har set i din krop Det her de er i besiddelse af dine sønder hos Allah. Der kommer mindre og siger, at det er hende der. Hende der, hun lukker os til haram. Det er hende. Og så dig som trykker like og ja, og de hun er flot, hun er sød, hun er smuk. Du er også med. Du er også med. Hun lukker jer, ja, og jeg accepterer det. Sted for at delide hende, fjerne hende, blokere hende. Du skal ikke være en formidler til tjejbarn Og du skal ikke være blandt dem Som er nødt til at formidle sig selv Wallahi, jeg prøver Jeg har min niqab Og jeg vil gerne vise mig til, øh, til omverdenen At jeg har niqab Og så tager jeg lige noget make-up på min øjne Så min øjnene bliver flotte Og så kan jeg vise det til omverdenen Hvad vil du prøve på? Har du taget krop for Allahs skyld, så dæk dig og hold det for dig selv. Jeg går ikke ind for alle de der billeder, og jeg kan ikke lide det, Og jeg synes, det spiller tid. Hvis folk vil gerne sende billeder privat mellem familierne, de deres egen, men at du poster det offentligt og viser det, lad være. Det er et råd fra mig til dig. Brug dine din fornuftigt. Brug din islam fornuftigt Lad dig ikke blive narret Der er mange der bliver narret af media Og de gør det Du skal optjene Læg mærke til hvad hadisen siger Dem som kalder til de gode Optjener de samme af Og dem som følger det Og dem som kalder til de dårlige De får de samme som dem der følger de dårlige Og hvis du er stifteren Læg mærke til her Hvis du er stifteren af noget nyt Så er som laver det her nyt fornyelse, det kommer du selv til at hænge på det med Til du laver til Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, si sallallahu alaihi wa sallam, op sallallahu alaihi wa du ikke er, selv når du hører Muhammad, så siger sallallahu alaihi wa sallam, sige det, viste, at du elsker Muhammad sallallahu alaihi Muhammad s.a.v. siger Man dalle ala khayr, falahu mislu ajri fa'il Ham, som guider et menneske til noget godt, han optjener de samme bølg Allahu Akbar Ja, yani, når jeg viser dig til noget godt, så optjener jeg de samme, som du opnår Jeg viser dig en ny bølg, som du ikke kendte Khalas, hver gang du laver den her bølg, som jeg har vist dig, så taler taksometer hos mig så får jeg belønning. Hvis jeg lærer dig at læse Koran Så hver gang du læser Koran Så optjener jeg for hver bogstav du læser Der optjener belønning. begyndning Nu er jeg underviser Hver ja. gang du ræder op på dit liv Når du opsamler det Der er mange der siger at Abu Ahmed bliver rigtig har du underviser folk Wallahi nogle gange ja jeg. jeg skal være ærlig men jeg er bange for, at Allah vil spørge mig, mig ved dommedagen Hvad har du gjort af denne ælm? De skræmmer mig Allah subhanahu wa ta'ala, jeg er bange for, han spørger mig Hvor er du hen? Hvorfor har guide og De mindste der er, nu har du har, har medier. Du kan få viden til at blive delt til alle mennesker Det samme som dig Du kan tage den der video på Facebook, så kan du dele den det koster dig 0 kroner Du kan dele den på din hjemmeside På din vens hjemmeside, på hjemmeside Du kan få masser af folk Så du kan sprede ord til alle mennesker Det koster der 0 kroner Så optjener du det gratis Mange af jer vil sige Nej, akhi Wallahi uh, Jeg vil hellere være passiv Passiv Hvor mange gange har I hørt det ord passiv? Ha? Har I ikke hørt det meget? Jeg skal være passiv så skal du også huske, når du er passiv, så kommer du også til at være passiv, når du er ved døm i dag. Hvordan? Ligesom man i Israel, de tre grupperinger, hvor den tredje gruppe sagde til dem, hvorfor skal I udrækkelede den? Lad den bare være. Allah har ødelagt den. Passiv. Husk, når du er aktiv. Så tæller taksumere for din aktivitet Når du er en person Der kalder til god Bliv hvad det er det Er jeg hadith Et citat, udtalelse. Noget som gavner folk Optjener du belønning Rektivt Hver gang du Udfører en handling Så vil du få belønning Fra Allah subhanahu wa ta'ala Og det er det som vi mennesker har behov for Og det er vigtigt for os Vi forstår det på den her forsong Al-Amru <laughs> bin Ma'ruf Nahi'an al-Munkar Naja'atum min ifmi'l-qadl En redning En redning fra mad En redning fra det <out> du siger, En redning fra det du gør En redning hvad du falder i En redning fra alt som du kan Ligesom vi er i position til at udføre. Sådan ting ni ser, værsdagen og hun har fjordt. Allah siger: Lær hajarafi katirim min nejuahum. Ill men amarabisadaka. Aumaruf. Aumaris lahin beinen nas. Oman jeffel veri kaptira amarobatilla. Fesaufa notihi ajouran alima. Vi tager den stille LÅ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجُوَاهُمْ Der er ikke noget gavn i de fleste af de her folk. Pund er kun, der er undsegelsesvis. Hvem? Dem, som kalder til at give almesser. Dig. Og En, som får folket til at udføre noget godt. Eller, at redde menneskerne fra tumultere blandt dem. Og det er islahum bein annas. Når folk er uenige, så kommer du og får dem til at blive bedre. Og dem som gør det kun på grund af at optjene når du retleder folk Og retledning er fra Allah, men du er en sebab til du, du hjælper med retledning Og det er derfor, der er mange mennesker ligesom ofte Nu er vi tæt ved Ramadan Jeg ved ikke om nu af jer har gjort jer nogle overvejelser med hensyn til Ramadan Hej hej tænk på Ramadan? Hej tænk tænkt, hvordan I skal gøre klar? For eksempel start med Qiyam al Gør jeg klar til var Start. Ligesom når du skal løbe maraton, så skal du begynde at træne. Er det ikke sådan I gør, når I træner maraton? Hvordan, hvordan vil I træne maraton? Eller halvmaraton? Maraton, måske de får meget 43 km. Folk er for dumme. Så halvmaraton. Hvordan kan man træne til halvmaraton? Og nu er jeg da ved det. Også chatbag på Facebook, selvom I ikke træner. Hvordan hvordan, hvordan, hvordan, hvordan træner man til maraton? Man melder sig ind, og så løber man det der 43 kilometer Ellers skal man træne op til det Hvad siger jeg Ja eller ja? Nej Skal man træne op til det? Man skal ikke Bygger det op Ja Og det kan vi gøre her, Ramadan er på vej Så du skal lave plan til Ramadan, hvordan skal jeg med Ramadan? <går> Hvad er min plan? Jeg kan ikke læse Quran, lyt til Quran. Hent Mus'haf Jamen jeg kan ikke læse arabisk, det er ligegyldigt Hent Mus'haf Eller download en app, hvor du kan se bogstaverne Og lyt, sæt dig ned Lad være med på Facebook, Instagram Lyt Sæt dig ned, så sig jeg lytter Hver dag en halv time Jamen jeg forstår ikke indhold Tafsir Hent en tafsir Når du har for eksempel lyttet til en halv juzo Så læs tafsir bagefter Allah eller hvis du spørger mig, så synes jeg, du skal læse stafsirfar. Læs far og lyt. Læs far og lyt. Læs far og lyt. Du kan også få nogle app, hvis du ikke er forstående, så det står på ens. Så når du lytter, så står det på ens. Perfekt. Du har ikke en undskyldning. Media er med til at redde dig. Qiyamu al Hvordan? Men jeg kan ikke læse så langt. Så lad os gå Fatih akulu Men så næste gang ved Ramadan så begynder du at bygge op. Så tager du fire. Så tager du seks. Så tager du Så kan du bygge på. Du tager lige så som du vil. Lige så mange du vil. På den måde kan du opbygge din til Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alayhi han siger al-Hadith al Kalam ibn Adam La lahu بالمعروف al عن bil وذكر الله عز وجل munkar Wa dhikrullahi azza Kalam ibn Adam Adam Aleyhissalatu wassalam Vi er Adam Vi er Adam Så siger han Adam Alva hvad han siger er på ham At kalte det gode Forhindre det og at i hukken, Allah snar Hvorfor? Fordi der de optjener du ajr, der optjener du belønninger Du og jeg er med til at optjene af belønninger Og det er fedt Det er simpelthen så fedt, at du kan få en person, når du snakker med ham Salam alaikum wa alaikum wa assalam Hvor skal du hen? Wallahi, jeg skal det og det Hvor skal du hen? Wallahi, jeg skal i jama' Vil du med? Jeg kan bare give dig et lift bagefter, hvis det er Jeg kører til Jama'a, så beder jeg øh, Maghrib eller Ishar Eller et eller andet, og så bagefter, så kan jeg bare køre Et andet sted Eller Når du møder en, så siger jeg, har du bedt duhur? Nej, jeg har ikke bedt duhur, skal vi ikke blive sammen? Skal vi ikke blive sammen? Hvad er der galt ved det? Er det ikke simpelt? Hvad er det, du laver? Du står og snakker med hende der Ja, yeah, jeg kender hende godt fra barndommen men det kan jeg ikke ret til at stå og snakke med hende. Hvis det har noget med lækster, så spørg mig. Du behøver ikke spørge hende. Allerede her, der har du forhindret en ny munker. Hent noget om hijab Salam alaikum. Ugh, wa var det salam. Jeg vil ikke få men jeg synes lige, du skal kigge på den her. Jeg håber Allah, subhanahu wa ta'ala til og hjælper mig at dig, inshaAllah. Bare Allah for at salam alaikum. Simpel Der kommer en, der spørger dig, hvorfor har du sket? Ja. Det er en del af vores islam Fordi vores profet han bedte os om at vi skal vise os Og det er skægget Det er en del af din Det er derfor jeg er skæg Men hvad med de andre muslimer som ingen skæg har De er gode muslimer Ingen tvivl om. Lad være med at nedlægge dem Lad være med at tale dårligt om dem Lad være med at udrydde dem De er gode Men Inshallah med Allahs hjælp De bliver bedre på den måde så oplyfter du al mumini eller dem, som er på vej at levere med at hakke på en muslim. Hvem er der ikke Du har hijab, måske eller der kommer en kævelsbejder, du har eller en kævelsbejder, du har hijab på. Ja, men hvem er Kareem eller Hasan eller Fatima eller dem der Du har hijab på? InshaAllah, Med Allah hjælp, til dig, få hijab. Til her, til en gode søster, til på vejhen, no? Så du mener, at, at det bliver bedre? Ja, det gør det. Spørgsmålet er tid. Men hvad er tid? Hvad er tid? Tiden er, at vi hjælper. Tiden er, at du rækker din hånd frem. Tiden er, at du er med til at skabe fremskridt. Ikke ødelæggende. Der er mange mennesker, de ødelægger kaldelse til davhé. Ødelægger kaldelse til bedre liv. Ødelægger kaldelse mellem familie. Og det er derfor, at der er mange mennesker, de prøver at, <laughs> at kalde til det gode og forbyde det dårligt med deres maner, som er hammerne forkert, som er dårligt, som er fuldkommen yderliggende. Vi skal rette op på vores maner, hvor vi kan vise islam på den sande vej og på den sande ord, som Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt til os. Vi skal også passe på med At forlade Al-Amr bin Ma'ruf og Nahya'an al-Munkar At forlade De giver Den her Ret til at vi bliver forbandet Forbandet af hvem? Vi bliver forbandet af Allah subhanahu wa ta'ala Når man stopper med at kalde til de gode og forbyder det dårlige Så er forbindelse lagt på vores skulder Altså Sheikh الطالب علم الملي باور ليه ما ده then ده al بيفر فبن اهو وين سوره المائده واسما 70 الله سيئ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم utson Daud alayhi salatu wassalam wa Isa alayhi salatu wassalam ibn Maryam Maryas son. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Och vad de har udført av synder och vad de har gått över givet med handlingar. Likmärt som det Allahs sie. Kanu la yatanaahuna an munkarin fa'aluh. De förhindrar like, inte en munkar de forhindrer ikke noget haram At stoppe det لَبِيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Det de værste, hvad de har handlet Hvad er det, jeg snakker om? Allah taler om en jahud At der en del af dem er kufar På grund af Og de er forbandet på tungen af alle profeter Fordi når de, de har ikke forhindret hinanden til at lave haram De har ikke forhindret hinanden til at blive bedre Tværtimod de fælde i hæren. De fælde til at udføre masser hense, som er katastrofalt. Må vi beskytte mig og beskytte jer fra det. er vigtigt for os som muslimer, at vi går op på vores liv. Mohammed sallallahu alaihi wasallam Hadith hadis som er i sullen af Daoud, an Abdullāh ibn Mas'ūd 'anhu arḍah han say. Kalla wallahi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawna 'anil munkar wa la ta'khuduna 'ala yad adh-dhalim wa la tatruhnu 'ala al-haqq atra wa al-haqq qasra Muhammad sallallahu alayhi sallam how in the method when we tackle them and Kalla Wallah yasba wa billah atikalati li go ولا تنهون عن المنكر اي فوهند ولا تاخذن على يد الظالم ساسكي hvis der indhender og trykker så skal holde fast hvis ولا على الحق ساسكي ham skal ham til at ولا Al على الحق قسرا ساسكي at det haram på den hadith så jeg kan se hvad er det vi skal Vi skal handle Islam uden handling så kan det være lige meget Der er mange palestinelser Og jeg ved ikke om de eksisterer i andre sprog Vi siger ha -tul ha -tul ha -tul i Muslimerne kører på den her fænomen, Der siger Bevæg dig langs med væggen Og så siger Må Allah beskytte mig Hold dig væk fra mennesker Og lad være med at sige noget til dem Fordi de vil ødelægge dig til det, der kan opholde. de kan være yderlækkende de kan være hårdt og det er det men der er belønning læg mærke til, hvad Muhammed sallallahu alaihi wasallam har været udsat for læg mærke til, hvad profeterne alle sammen har været udsat for og det er derfor, vi er nødt til at kalde vi er nødt til at hjælpe vi er nødt til at redde mennesker der er også en anden Uh, også uh, en anden del af hadis som er din sidste del af den, hvor den siger la Allah bi la la Allah vil sette i er sijre Fordi kalder til det går forventnder de dalig og så bliver i ligesom Allah har forbandet Vil du, Være forbandet Allah erligt? Ved du hvad det betyder at være forbandet af Allah? Er nu af jer, der ved hvad det betyder? Er nu af jer der ved hvad det betyder at være forbandet af Allah? Facebook, PALTOP. Ved I det? I kan skrive det. Ved I hvad det betyder at være forbandet af Allah? Ved I? Elias, er I fattig? Dalil. Ved I hvad det betyder at være forbandet af Allah? Det er ikke en test Hvis du ikke ved det, så siger at jeg, ved det ikke. Det gør ikke noget Det er ikke en test, Det er spørgbare. At være forkastet fra Allahs rahmah At Allahs rahmah ikke vil være der til sted At Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke være rahman over far Er det ikke hård? Det er Så det er også vigtigt for os At vi redder os selv og vi holder os til Allahs rahmah subhanahu wa ta'ala Og det er det, vi har brug for Og det er det, vi har brug for At forlade de gode handlinger Og at forhindre folk til at lave haram Er en forhindrende til Allah accepterer acceptere vores dua Da man vil sige til mig, tjejk, min dua bliver acceptabelt Og lave forholdet dine kriterier Kaller du til de gode og forhindre folk til at lave haram på din miljø, på din samfund, på din familie. Like, Allah sia subhanahu wa Taala i Sura al-Baqarah, vers her sexafjes. Og hvis du spørger dine anni inni Allah siger, "O oh, Muhammad, hvis amma tit du med en li. Soskari spam. det så skal de minubi valjuminubi og så skal de være trune på mig, lad alhamyarushudun så de kan på irshad og hvad så irshad? I الله say سمعت الله صلى الله عليه وسلم Kable en tædderoo, for det er just det, jeg vil have. Og til og Men i lærer du ah, så vil jeg så ah blive kastet tilbage på en sik på Ja. Hvorfor? vil du ah til Fordi vi det Jeg siger: er er det ikke rigtigt? Er der ikke mange af jer, der har tænkt det samme? Er det ikke stort at kan til det gode og forhandle det dårlige? Det er ikke så stort, som du tror Det er stort, når shaitan Han leger og manipulerer med din hjerne Det er stort, når shaitan Begynder at manipulere din hjerne og siger til dig Det her, de er store. Det er kun shiur Det er kun ulama dig, du ikke er en lille gyd. du skal bare holde dig for dig selv pas på dig selv, lad pas på dig selv, hjælp dig ikke du kan gøre det på de metoder du har du kan gøre det med de midler du har og de er simpelt jamen min far, jeg kan, ikke, jeg kan ikke komme igen til min far okay, men er der ikke nogen bøger? er der ikke nogen dyrus? er der ikke nogen små citater? Kan du ikke sende noget til ham? Hvordan kan jeg sende noget til ham? På media? På telefon. Du kan printe noget ud. Og du kan bede nogle folk om at komme. Og, og, og, og, og, og, og, og, og hjælpe ham med at han kan lytte. Han kan være med til at, at lytte. Så på den måde så kan du hjælpe din mor. Jamen min mor hun er besværlig. Hun har alle muligt. Hun har tusindvis af undskyldninger. Hvad er hendes undskyldning? Mind hende om Allah Mind hende om Janna og Nar Mind hende om At du vil gerne have hende med til Janna Fortæl hende om Janna Fortæl hende hvad der eksisterer inde i Janna Fortæl hende Hvilken straf Allah har lagt til det, til det sødder som hun laver Er det ikke rigtigt? Dine brødre Fortæl dine brødre hvor meget du elsker den Hvor meget du holder af den og hvor meget du ønsker dit bedste for dem Lad være med at være hård og brutal Og lad være med at være trætende Ved at sige til dem Åh, oh, jeg har sagt det 50 gange Blødt Altid Sørg for at hvis det ikke rammer første gang Så rammer det anden gang Hvis det rammer så bliver ved Jo mere du bliver ved Jo mere skubber du tingene væk fra dig Mine børn Jamen, du har børn, ja Hvad det, du skal lære dem? Islam Hvordan skal du? Du skal redde dem Først skal du redde dem fra omgivelserne Og du skal redde dem fra shaybarn Og du skal redde dem fra dem selv Lysken Hvordan kan jeg gøre det? Al-Qur'an Hvordan lærer den Al-Qur'an? Start med at lave hifre, Og indhold og historie Og islam og dem at elske Allah, og lær dem at være blandt dem, som vil være blandt dem Er Allahs herre, som vil kæmpe for ham, subhanahu wa ta'ala, til døden er dem nær, og det er vigtigt. Når Muhammad så i sælgen siger: Muru vil til de gode, og anden at er, vil Allah, akbar. Imam Muhammad Ali rahmatullahi, hans musnad hadith Aisha radiyallahu anha qalat dakhal rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa'rabtu fi wajhi annahu qad hafaza shay' Aisha siya ta Muhammad antreier im sa ko yas sie ansigt ta as git noe fa tawadda thumma kharaj al wudu sa gih hanud yukallim ahada han <imitation> dig meno så begynder jeg ligesom at smude ind for lytte, og alle Mohammed vil se i masjid Og hendes hujer, hendes værelse, den er tætt ved masjid, og det er en lille værelse der er nogen der hendes den er på størrelse, cirka 1x1 meter, ikke mere fordi i hadithen, der er en hadis hadith, der siger, at når Mohammed gik i sujud, så var Aisha nødt til at trække bin ben tilbage. Det vil sige, det indikerer, at værelset var ikke Og hvis vi siger nu, at folk de bor i 100 kvadratmeter, masha'allah, de siger, at vi er nødt til at ekspandere. Vi har ikke nok plads. Vi har ikke plads til at have en gæst hjemme hos os, fordi vi bor i 120 kvadratmeter. Vi kan ikke have en gæst. Det de er svært. det er hårdt. Og Mohammed havde gæster inde i den der, der, der værelse Hvor han satte uh, ligesom en uh, lille uh, uh, stof Og en anden rivejr hvor Aisha <gri> sad bag ham Aisha dækker sig og satte sig bag ham Og så sad han sammen med gæsterne Han fronter gæsterne og Aisha var bedre <gri> Og folk nu hvis du besøger en og siger Allahi vi har ikke plads jeg vil gerne have dig, at du kommer op og får en kop kaffe, men der er ikke plads Vores Vores bolig er kun 325 kvadratmeter. Der er ikke plads til 325 kvadratmeter. Der er ikke plads til dig. Barakallahu alaihi Allah, jeg vil ikke gøre det besvaret for dig at drikke den der kaffe. Vi drikker den på en café. Kun 325 kvadratmeter. Det er ikke nok. La havala wa la illa billahi al azim for Allah diker os til fæll. Fesemir tuhujakol, ja i johannas, inna waharazza wa gelajakol, morobil ma'rof, wanhuanin munkab, min kabli en teduruni fellahajiba kum, wat es elunani fellahwa <laughs> trikum, til folk, og han sagde til Kælselig god! Hvad har du an i munka Min kabli antedruneni fælde og jibakum. Før an i kælama, så vil jeg ikke svare tilbage til. Agua! Watas eluneni og vi er rigtig, vi havde nej, hvor mange du'a til Allah? ha, Hvor mange os laver du'a til Allah? O Allah, saj os i Falistin! Ja, Allah, saj os i Og bliver kastet tilbage på en sick Allah, saj os i Surya! Allah, saj os i Men vi går tilbage til at det samme haram. Rigtig, vi går! Vi skal møde sannheden i øjnene, som man siger på det, vi er nødt til at møde for Forresten har været taget over 70 år Palæstinenserne har været på løb Afghanerne er bluset på løb Æ, Syrierne er bluset på løb Folk flygter ha? Er folk rettet op på deres liv? de yani, palæstinenserne Hvis de skal ligesom lave noget godt for forresten Så laver vi noget der hedder Maharajab Maharajab ترجمة نانسي قتالة <سؤال> صلاة ومهرجان بعد مهرجان تبكي صلصة وفارقة سي فلسطين اوه اوه اوه اوه اوه اوه لسان لسان منغولا مينكونا هنا سي فلسطين بس كتبات فلسطين يلا اختي كم ret med hoften, masha'allah, masha'allah, hun har nogle gode fordele, hende der søster, masha'allah, hun danser flittigt til det der hæftige uh, uh, Maharajan. Hvad hedder Maharajan på dans? Festival? Er det det, hedder festival? Jeg kan hjælpe mig hedder det festival? Ja. Yeah. Pasensensene laver hvert år, der hedder Haqqul Awda Hvad <laughs> er Haqqul At vi skal vende til vand til Så har de i Europa sådan en kæmpe, kæmpe festival Og mænd og kvinder samler, de spiser og hygger sig De bedste måltider, du kan få Og så danser de rundt som æber Jamen, så er der nogen, der siger, hvorfor? Jamen, de skal hygge sig Selvfølgelig skal de hygge sig stedet for, at de samles for so, at bliver yukkommet om Allah Og se det her Hvad der sker med os i Fulustin Er på grund af vi har forladt Allah subhanahu wa ta'ala Syrienske the befolkning er begyndt at lave det samme Afghanske the befolkning er begyndt at lave det samme Og så kan du samle på alle nationaliter i tider Nu er der nogen På grund af hvad der sker i Ægypten Så begynder muslimerne i Ægypten at sige Kristne og muslimerne er en hånd A'udhu billah A'udhu Billah Vores hænder flæder ikke en kafirs hånd hvor vi er samlet de er med under os ikke os Ja, jeg vil ikke gå i detaljer i det Inshallah næste gang, når vi snakker om Al-Amr Ma'ruf og Nahy al-Munkar hvor vi kommer til at snakke om Ta'ridu Nafsi og Al-Ghayrid Al-Uquba at vi udsætter vores egen ændre og de øvrige for straf af Allah subhanahu wa ta'ala Maudlah belunja al-jannah insha'Allah Al-San, barakallah fikum, jeg skal ikke bruge mere af jeres tid Jeg håber, jeg har sagt det, som kan hjælpe jer